я все ще не зводив погляду із задумливих, темнокарих очей підполковника, у яких світилася щирість і співчуття. «Точно», – втрутився інший офіцер, – «ви повинні покінчити собою, щоб позбавити фашистських контррозвідників можливості катувати вас, радиста групи розвідників-парашутистів, яке може стати найціннішим язиком». «А уже ж!» – кивнув головою над штабу полку. «По язика по чужу голову йдеш, неси свою!» Офіцер-земляк вийняв кишенькового годинника і нагадав. «До зустрічі о 19-й». Я зійшов з ганку і одразу поглянув на сонце. Воно тепле, лагідне. Мружачі очі подумав. Невже таким воно буде і в тилу фашистських військ? Ну що? Пошипки спитав всюди сущий ротний Юдашкін. Я вже дізнався, хто ті підполковники. Тільки... Ні-ні. Притулив лейтенант два пальці до вуст. Розвідники штабу фронту. Ти ж відмовився? Нащо тобі розвідка? Коли тебе беруть до гвардійських мінометів? Я відмовився від Катюш. Ну, й даєш ти? Підеш у парашутисти, загинеш, згадаєш мене? Ледно, перевчився в десятирічці. Якщо судила жити, то житимеш. Куди б тебе доля не закинула, хочу саме вогонь?» Казав я про себе в третій особі. «Якщо на роду написано загинути, то тебе вб'ють їх в запасному, а летять ворожі старв'ятники першою ж бомбою». Бачив я одного, який рятувався від бомбардувальників, тікаючи від них. Я йшов із тим бійцем разом, Раптом летять щось із 50 юнкерсів Несуть бомби для кораблів, що в Кронштатті. Важкі бомби приберігають, а на нашу батарею ссипають дрібні Литаки вже над головою, і бомби летять просто на нас Я щодуху вперед, назустріч юнкерсам і бомбам Які з виттям і свистом пронеслися вже за моєю спиною а той боєць від літаків і від бомб, а той була його фатальна помилка, бомби не здогнали. Одна осколком відпанахала йому ступню разом з підошвою від черевика. Він помер. «Треба було йому врахувати кут, під яким падає бомба», – завважив Юдашкін, стукаючи пальцем себе по лобі. «Кебети не вистачило». Але зі мною сталося якось, що ніяка кебета не допомогла б. Та враз подумав, чи варто розповідати ротному, який ще вчора ганяв мене на заняттях. Але він зажадав сам, щоб розповів про ту пам'ятну для мене пригоду. І я почав. У квітні 42-го фриця робила авіаційні нальоти на Неву у обох берегах якої стояли закуті в кригу наші військові кораблі. При до берега, в мерзлі в лід, кораблі муляли очі фашистському командуванню. А тут ще порвані, і наче хмари, можна виринути неждано і пірнути за ту хмару, коли припечуть зенітники. Наша батарея стояла біля... Самого борту лінкора Октябрської революція. Стріляли хлопці за даними приладів І прямою наводкою Так багато з'являлось над Невою І Васильєвським островом бомбардувальників Стріляли безупинно Аж фарба облазила на розпечених стволах Вона шкотлован котлован потрапив важкий німецький снаряд Чоловік шість було вбито і скільки ж поранила.